Ani obiega egunon, egunon. Orainik ospitalean lana lan egin duzu. Bai, 30 urte ospitalean lan egindut. Eh, bon, j'ai retiré service de chou, cicatrice service de chou dan eta giru gehiu eztabaida horik ireman ditugu hemen Garasi Baigurri eskualdean, esku-esku elkartean hori zen gogo eta talde bat eta ara Baginakian hori aipatu behar zela. Gauzak mm. aintzinatzeko aipatu behar dira gure artean, mena bakotsek berak ere bere guguetak egin behar ditu, Johtan da ere eta entzinamendu bat izaiten al. Eskuz-eskugu eta hori zen dila, oai, badu, e, hogoi bat urte, eta gogo eta talde bat hemen muntatu zen, eta hortaik partitu zen, jendek laguntza behar zutela etxetan, eta e, ara, hortan sohtu ginuen eta e, langile talde batekin eta etxetat eta joaiten zena, eta gero e, lan hori utzi ginuen ziaz sohtu zenean ziazak erreleboa hartu zin hortan. Hmm. Ordian gure entzulego goita ziko dugu, lehenik Leonetik legeak ze um, permetitzen du eriotzari begira edo um, e, biziaren bukaerari begira? Hortien bizi bukaerari bere, momentuan Leonetik legeak onartzen du uh, jendeari uh, mina kentzea, Undar momentuetan, hochtan da ere behada untzaeran, undar momentuak direla azken orenak edo azken egunak, eh, eritasunarenak, eta eh, sofrikaruak ezin jasanak direnean, eh, medikuak emanen du eh, pikura edo tra tratamendu bat, jendea lotan sardain, koma moduku bat, eta ez dute gehiago Hasiko ez diote mainen ez diatera, ez sedatera eta zedazio handi hortan jendea emeki-meki eria da. hortan da. Hala. Zertan da ez haski. Ez haski da informazioa bada bain ez denetan aplikatzia. Beaz, UI eta uh, estadu mailan ez komite konsultatiz hortan, hortan erraiten dute... Eh, behar dela zoen paliatif sistema hori zabaldu, askartu, deneri proposatua izan dain, behar dela ere ere ere estu, asken momentuan oraiartie proposatzen zen zera lokartze hori, egin noiz proposatzen den, igual jendeak pasatuko ditu hilabeteak, urteak, Sofritzen jakinez bere gaitzetetik ez sekulan aterako, eta gero eta lariago joanen dela, atera bidireik ez da. Hoian, zema denbora behar da jendea utzi sofritzen sofrikario fisikoa bada, baina sofrikario mentala ere bada. Eta hoktan da, gehien bat neortzen dutena sofrikario fisikoa. Hoktan da ere... Uh, bakigu jende bat ezin hatza hartia delarik, sofrikario, fisiko bada. Hai. Baina jende horrek, badakire, beher, gaixotasunarekin, pasatuko dituela hilabeteak, gero eta gaizkio, jakinez, herri hotzerat buruz haidela. Hai. Mm -hmm. Beraz, hor oh, galde iten da, Ez azken aztetan edo azken egunetan, lehen agotik ere presuna horrek ukandezan e, hautua e, bere bizia bururatzeko. Presuna horrek behar du horretarako askia azke, intzinetik nunbait idatzia edo nunbait erran ere. Bai, Hori da ere printzipioa jendek behar duela. Gero, momentuan badugu denek posibilitatea, paper bat, medikoari betearaztea, bete guri dira, aintzin uh, manuak. Zer nahi dugun istripularia balin bada, uh, abezi handi bat balin bada, nahi dugunez geanimatua izan edo ez. Dokumentu hori bada, momentuko, bainan behar da ere ikusi, paper hori urhunago joa itena alden, Eman deza hon, eritasun larri baten dako nahi denez, um, nola, nola erran eutanasi lagundu bat, mm -hmm. erran nahi du momentu batez ez zindage iago, beaz, ez da baitezpada lotan sartzea eta aste bat irautea, da pikura bategin eta goren batean murian finida. Mhm. Mm Hmm. Berkatu horrek ere izan ditu eh, Nola legea zendako esten aski Leheratze batzu ere Baionako izan dira eh, eta kasu bat badugu, dugu Bono mezonena bai. Hori da ondorio bat eh, Leonetiren lege hori ez dela aski urgun, eh, Joaiten? Ondorio bat izaiten alda? Ondo, ondorio bat da Nahi bauzu Hoai eh, legeak nahi duena Untsa koalgoa eman talde erabaki bat izan dain Eta hori da gehien bat, bono mezzoni, et... goztazaiona, belan postua, egin behar da, behar behar behar bainan, ez da bakarrik erabaki behar. Mm -hmm. Taldean. Talde bat. Mm -hmm. Edo bimediku, e, edo erizaina, edo familiarekin eta aipatu bainan ez da pertsona baten erabakia izan. Horai e, ez da badak eta gogoetak abiatuko dira hurri juntan, urras bat bada ere, hain zinerat emana izan dena, da, e, etikoki ere komiteak onartzen duela, ba, gauza batzu badiela hobetzeko. Etikoki da, e, gauza soziala da, eta erreligioniari lotua, politikariek dute eztabaidatzen, da baidatzen, baina alderianitz behar dira kondutan hartu. Eta e, etikoki horiek Nunbait zain du nahi dute, jendeak ez du, bait ez pada, e, e, oi denek aldarikatzen dugu duintasuna. Eta duintasun hori e, nahi dugu denek duinak joan. Hmm. Baina e, etiko talde horrek nahi du zain du. jendea zahartzearekin autonomia galtzen du eta autonomiaren galtzea hmm. duintasunaren galtzea otedea. Hmm. Erlukete nahi, zahar guziek, adinbatetik lan da. No. Lautan hori Ale ene bizia finida, hmm. aski bizidut, oai, nahi hori dut pastila bat hartu eta fini. Uste dut godarek hori, erabaki, duela. Ez dut nahi beste norbaite batetaik uh, tiraka ereman ezaten. Bai. Horizion. Bai. Hortan da ere duintasuna zahartzearekin, nahi ala ez duintasuna Betia txekitzen ahal da, mm -hmm. baina autonomia galtzen da. Mm -hmm. Bakotxak definitzen du zer den duintasuna eta hori hori, hori gogoetan bakotxak egin behar, eh, ezkira behar bakerriki biltzen ahalko, makilabaten hartzea edo kanabaten hartzea duintasunaren galtzea denez, erizainen behar haukaitea eh, gokputzaren garbitzeko duintasunaren galtzea denez, Hori guziak ere sartzen dira, nahi bauzu, bakotsaren eta gogoetetan. Hor da muga, nun bait. Nun bai, den junta. Nun junta. Eta jortan dute, nahi bozu lege hori, aski finko esarri nahi, ez ditutzte ateak idekin nahi... Zernairi. Zernairi. Hara. Mm -hmm. Bakotxa berakera baki desan, noiz hil behar duen. Gero... Oai, batuzu hogo jorte, hoita ama jorte, kampuantzira, ez duzu deuse, edo norrek, erapakitzen aldu, bere buriaz bestegitea. Bolida. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Iduriz osasunean denean, baina, zahartzen zirenean, eritasuna duzunean, ez duzu, mm -hmm. aukera berdina. Bolida. Beraz, begionez uh, ikusten da, ez da gune hori uh, anio nahi ala ez gauzak hain zinatu behar dira. Badira eritasun batzuk, horretan eta, eta eritasun eta eta neurodegeneratibo horik, mm -hmm. eman dezaun, Krosfel Jacob eritasunarekin. Horretan, Krosfel Jacob eritasunarekin, ginari guziak emeki emeki ten erbiak usten zaituzte. Iraunen du, lau bosturte. Lehenik ez duzu eskuak baliatzen halko, gero ez duzu tzira mintzatzen eta atal guziak emeki-emeki zera lasatzen laxat, dute, azkenik gelditzen dena da hatxa ezin haktua, birikak ez baitira martxan. Odean, badakizu hori buruzai zirela, normaldea, azken horrenen beha egoitea pikura horien ukaiteko, lotan sartzeko, edo uh, lehenago behar den hori pentsatu, jakinez eritasun batzuekin, jendeak bizida kartzela batean bezala, bere, uh, bere gogoa kartzela batean bezala sendida. Mm -hmm. kan, kanpoko jendeekin familiakoekin ezindelarrik ez komunikatu, Hori bizik ebochtitza da. Dena den, e, bon, hori bada ezta bada, eta gogoetaldi hori abiatzen dena, baina zuka ahulkatzen duzu, zure ez, eztokotik, e, aipatzea, e, bakotsak bere heriotza, e, etxekoekin, e, urbilekoekin, gutien ez, aipatu behar bai, da, da. Heriotza, hoi, e, azken urtetan, bai jendek, eta bai mediku ere baztertu dute, hori azken Gauza bat baliz bezala. Lehenago, familietan eriotza, as, aise naturalagoa zen, etxetan ikusten gintin jendeak hil zen, jende, eta jendeak etxean hiltzen ziren. Hortan da ere harazua, e, aipatzen delarik eta lagundua izan nahi dela azken momentuetan, hori ospitaretan proposatuko dauzute, baina baldintza berdinetan etxean hiltzen zen altzirea. Hochtan da ere uh, galdera. Ba, luzaz hono mintzatuko gine, meinen hau da lehen bizikoa ipaldia, ora ino zombaiti labetez uste dut gai hau kariko dugula mai gainera teuskal jatietan Ani hobiak, mile esker? Bai, indik zorei.